Роман відвернувся від стіни і дивився на Світлану так, немов хотів сказати, нічого ти не розумієш. «Покинь наше місто, Чаклонко!» Нарешті попрохав він. «Коли ти підеш звідси, до нас повернеться мир». «Невже від такої маленької жінки, як я, так багато турбот?» «Удала, що не вірить, Лана!» Радник насупився. «Ти розумієш, про що я?» «Ромко!» Насмішкувато протягнула дівчина, уперше дозволивши собі таке грайливе звертання замість офіційного раднику. І задоволено спостерігаючи, як щуки бідолахи заливаються багряним. Ти взявся говорити? Говори. Але відверто, як і належить мужчині. Добре. Від надлишку неприємних емоцій Ромко аж підстрибував, виглядаючи точнісінько, як ображений в найкращих почуттях крабенятко. «Дай спокій нашому пану». «Та я його начебто і не рухала, вашого пана. Ти теж мусиш бути відвертою». Згода дві пари сірих очей, сріблясті, мов річкове плесо, і темні, як дощове небо, одночасно скинулись. Два погляди схрестились з дзвінкою безжалісністю шабель. «Буду. Я не покину ваше місто, раднику» із двох причин. Перша – це король. І друга – мені нікуди йти. То не проблема, гаряче зашепотів радник, немов побоюючись, що хтось його почує. Я випишу тобі охоронну грамоту, з нею тебе приймуть у будь-якому місті Рутенії. Випиши мені краще квиток на потяг до Львова. Це тільки друга причина. Роман несподівано опустив очі. «Здався?» «Та ні, хто завгодно, лише не він. Такі не здаються. У тебе з королем не може бути нічого спільного». «О, я впевнена, дещо ми знайдемо. Якщо не спільне, то бодай те, що може нас поєднати». «Постидилась би чужинко, він має дружину». «Дружину?» – Світлана звилася. «Яку?» Чи не ту, що я її не бачила жодного разу впродовж доби, коли її муж марив І всі вважали, що він помре? Ту, яку він жодного разу не покликав Ані марячи, ані тямлячи себе Це про неї йде мова? То перекажи їй курві, якщо її побачиш Що її зворушливе піклування про долю держави Нічого не змінило б Якби в Олеся було щось заразне вона підхопила б хворобу ще раніше, ніж у нього виникли б симптоми. «Що виникло б?» «Ознаки хвороби не видні відразу», пояснила дівчина вже тихіше. «Кілька днів або навіть тижнів людина може не знати про свою недугу і в той же час заражати інших». «Це правда?» «А вже ж?» – мстиво Лана. Радник з'яв'яв, як кинута на сонці зелена цибуля. І все одно вона королева. Від народження? А який стосунок це має до справи? Романа ж зуби оскалив, мов хиже звіринятко в обороні. Іншої відповіді Світлана і не потребувала. Та ніякої. Я просто так спитала. Чаклунко, ти хитра, мов змія, але все тобі не допоможе». Що зробити, аби ти пішла звідси? Чого ти хочеш? Золота? Скільки? Назви свою ціну. Мою ціну? Якщо Роман вишкіряв зуби, то Лана зціпила їх і так розмовляла, сидячи слова крізь ті грати, як воду через сито. А тобі ніколи не спадало на думку, раднику, що є речі, якими не торгують? які не купуються і не продаються. Та безліч таких речей, раба Божа Світлано, ось тільки ти до них не належиш. При всій моїй повазі, мала, згадай хоча б Крістіана та контракт із Острах Фарм, або, приміром, Брітіш Co, та симпатичного голову цієї корпорації, як там його, Стівен Стюарт, зовсім із голови геть. Або ще був той француз, такий довгий, худий, мов жердина, Жан-П'єр чи Жан-Поль, ну як його звали? Господи, припини, знайшов час. Час повідатись триває, що миті. Я матиму це на увазі. І ти, одна з таких речей, то чим тебе можна здобути? Підкупити чи вмовити? Не трудися, даремно, раднику, нічого не вийде. Поживемо-побачимо. Це прозвучало, як погроза. Я не звик устромляти меч у спину, тому попереджаю, чужинку, віднині ти, мій найлютіший ворог. Хоч я й захоплююсь тобою. Роман низько оклонився і хотів вийти. Та на порозі ледь не лобом зіштовхнувся з королем. Світлана з цікавістю спостерігала, як двоє чоловіків, схиливши голови і витягнувши шиї, розглядали один одного, немов мов півні. Першим озвався Олексе. «Що ти тут робиш, Романе?» «А що?» – без усякого піетету відгукнувся той. «Сюди й зайти не можна?» «Для чого ти сюди заходив?» «Для того ж самого, для чого ти півночі гуляв із чужинкою по місту?» На вулицях короля заходили жовна, довгі пальці рук стиснулись в кулаки. Оромко, ну що за інтриган, обурено, проте не без захвату подумала Лана. Такий талант марнується. Дійсно, це просто якось геніальне. Варто лишень зганьбити її в очах Олеся, і проблема відпаде сама собою. Ось тільки, чи повірить король. Якби я не був впевнений, що ти брешеш, Ромку, і не відав причини, яка спонукає тебе це робити, я вбив би тебе, повільно сказав Олесь, і ця повільність, рівність його голосу, переконала Лану, що жартами тут і не пахне. Ти можеш іти, друже, Зоряна шукала тебе. А ти, мій пане... «А я ще побуду тут трохи». «Не треба, Олесю», – вигукнув радник, із відчею опустивши всі шанобливі звертання. «Він заклинав не короля, –